ترتیب کې دریم سورته فاتحه بقره ال عمران نزول کې حکم نيول سورته فصد سورانفال نا نازل شو دي مناسبت د سورته دماغ کې سورته سره سورې بقره کې سلور مسلې بیان شوي توحید رسالت jihad انفاق نعل عمران د دغه سلورو مسلو توزیه دا و وضاحت دغه سلورو مسایل راخلی او دغه وضاحت کئ دې مناسبت داري د دا مغ کی صورت په اخر کې وي 504 امدادو کې زمون په مقابله د قوم کافر کئ دې صورت اول کې وې کافر ولی دي دون کیروونه الله ال الله د مسین ان کار کلی د سلی عمران دړو ب ای یاد د مسین ان کار کرد دی کافر دي مخکوي په پوم کافر زمنږ دادو کاه اوس و کافر دی چې د مس توید نه من کرددي درمونونه ثبت دا دی, چھے دی چ marked سورۃ کې بیان د يهودو نو د سورۃ او سلام بیان نن سوار دی زلورم دا مفکې سورۃ کې رد شو په اعلان يهودو چې بقره نو په دې سورۃ کې رد کې په اعلان او نسواراو چې عیسی علی سلام دی د سال سسلام بندگی کړی وه پ سر بهقره کې اعلانانی مبالهوه د دو سره یدو ت راځی چې نه منګ به مباهلو وکو دله نه مرګو غواړو چې کمم د روژندې چل مړ کې په سرت ک اعلانی مباله ده مع نه نصوار او سره اعلاني مبالا دعوته صورت صورت کې توزي د اصلو او مسلو نه توحيد رسالت جهاد انفاق خلاصو صورت سورثوم دمح کې صورت شان دي صدور اسے دیں اول د دعوال دا سورتنا دعیاتو درش پہ تپو رہی قلیال گتاب تالو الہ کلمتین سوایم بین او بین اکوم دعوال ایسا ایسا دام مشتمل دا مشتمل لا بدر یو بابونو باندې اول بابو ذات له سم یادو فورې سید الله نو لا اله الا هو دې کیسه پک خبري بیانې اول کې مساله توحید بیانې پاره دری ادله عقليا پاره دری ادله دریغه قسمه دلائل عقلی وحی او نقلی دعوه توحید الله لا اله الا هو یو قسمه دلائل عقلی دې میا دي ال حی همیشه ژوندې دې ال قیوم تنظیم کوونکې د مخلوق دې دوه د اخرې دلائل او دلیل وحی نظر علی هر کتاب بالحق کتاب د پار دې زار د حق تا ته وહી کړه د کتاب دا او دلیل نقلی وان زرا تورات او انجیل او را لګلې د الله کتابی در کړلې تورات او کتاب در کړل انجیل درا مسالہ توحید او بارے دری دلایل عقلی وحی او نقلی نمرونکو لپاره تفییض دونیوی او اخروی درې سلور میات کی ان الذين كفروا بآیت الله لهم عذاب شدید دنیا کې ول عذاب نه او الله عزیز ذنقام الله ضرور دې خوانه بدلې قیامت کې ول عذاب ور کوي د تفیب اوخروی شو تفیب دونیوی اوخروی آو بیا دغه د شوبه کوي دغه د شوبه چې ورځيږي په اولوہیت د ایصال السلام دا آیات ومنه پله دی اناند رالیګل کې تا مینوو محکماتون هم نه مل کتاب غخرو متشابهاتو تاسووا زمن کتابونو کې د ای سالال اسلام باره ک ابن لا راغللی من ورتهځکه کار ساز وای ن د د دی ن لپ د متشاات نه دین معه نه دی نه اله نه دی ن مع محبوب انثال اسلام د الله تلاسه د محبوب دی دا یو جواب شو دا لفظ متشابهات ونه او بیا تعلیم ذکر کئي ظلم وقت ورودي شوبات تعلیم للمؤمنين وقت ورودي شوبات کی صبحات راضی مومنان بسکه اتم یاد کیں دعا وکے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فنفذنا ملذن کرحما انك انت الوهاب مومنان بزان لدا دعا الله نه غواڑی بیا ور بسیں نسم یاد کیں تفیض ذکر کیں تخفیب اخروی دا الله دا غریب نو مال نشخل اسولې اولاد مونشخل اسولې ان الذین کفروا اولئک هم وقود النار دار جنمیان وقود النار خشاګ دو جہنم تخفیب دونیوی اخروی عذاب ذر کو من سمبو اندازی گر گئی بیا تذہیر مینت دنیا سوال سم آیاتنا جو ییننلی ناس او بوسا وات میننسا ولبنین دنیا سره مینم کوئی او ترغیب ور کی اخرت تا ان سم آیات کی قل او نبیو کوم بی ذالکم وا خبردار کوم په بهتر د دې نو اول باب کې د شبهه یو جواب شو زمون کتابوني کې ابن الله راغله داګه جواب الله ولا اله الا الله الحي القيوم او دع الا فزم متشابهاتونه دې الا الله دې عيسى عليه السلام الا نه دې قطاص ابن الله راغله دا متشابهاتونه دې متشابهات وبسه ال زیغ زی علی زهر زنه مجوړوي چې مور شابياتوبه سره را نیږي بیا دیم باب د اوله سماتنا د آیات پی زیشتن پوري قولل اللهم مالک الملک تو تین ملک من دشا دیم باب ده د باب کې اول دعوه توحید ذکر کوي او پاږي دري دلائل سرا سمري توحيدنا يوه ايات کې هم داوا توحيد او پاغه دله سراسا سرا سمري توحيدنا شهيد الله انه لا اله الا هو دا دغه وي بيان کړی الله چې نيشته له په دنو نقصان مگر الله شهادت الله الله و هي کړل دي مسلې دیم والملائکه تو و اولو للمم او بیان کړی د ملائکه بیان کړی د دا دلیل نقلی ملائک ګواهی علماو ګواهی جدا مسلحه کرا او دلیل عقلی قائما بالقسم دا شهادت متصدی په انصافو دا د انصاف شهادت ته چې الله یو غړي الله بخپله سی پتونې کیه تا یو یو اقلم داوی چه دا انصاف تے دا عدل لے چه دا الله حق اللہ لورکشی او سمرہ توحین لا الہا اللہو نشتی حج ترامگریو اللہ دا یو آیات تے چون پاکی داوی دا ہم پاکی دلیل دی او پاکی سمرہ دا دلیلو لا الہا اللہو بیادو شبی دویم جواب شبہ داوہ زمن کتابونکی ابن اللہ راگ لین نو داگی جواب قید دویم نو رسم آتنا اِنَّ الدِّينَا اِنَّ دَلَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَقْتَلَفَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابِ اِلَّا مِنْ بَعْدِمَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنُومُ دا ستاسو کتابونکی بوغات وعزان لکھ لین ستاسو کتابونک دنیا دارو مولیانو دا پک زانہ در اچھکڑنی اللہ نیر علیہ لی. اول خدا لپزم اس شابیاتو ندے دیم دا ساسو مولیانو دس کردے پہ کتاب کی دے پک زانہ مندلی اللہ نیر علیہ لی بیا صداقت در رسول زی کر گئی دایاتو شلمنا وین حاجو کا فقل اسلمتم وجہ لن اللہ کدیو سا سره جگړه کین نوایا ما گردن خوځه الله تعالی زړه الله د حکم تابع ما شهادت د صداقت دا رسول زړه الله د حکم تابع ما ذا لارا لګلیم دال دین تاسو به شکوما صداقت رسول او بیا دنه من کوله پارا تفیب او تشجیه مومنان الله یو وشته آیاتنا ان الذين اكفوروا بآيات الله سانچین کار کین وبشرهم بعذاب الیم او یقولون الذين امروا بالقصته وئم مومنان دا مومنان له تشجیشوا مومنان توحید کې با سړی راضی مصائب برازی حتی چی مرگ پا کم را گلنے، اغنیکان، بندگان، معاہدین، اغیر توحید دا پارا شیدان کریم دی، تا سو برداشت کوئی، او، انجا دا پزبا نکوئی، کلک شئی، سره دین په ترلنی، پا انبیاء لیم السلام دا تقریفون را گلیم، سو چی انبیاء تنیزی کی پایی بدا تقریفون را جیم، تشجیش و مومنانو تا، مومنانو کلک شئی بادر شئی، د مرد دربان دي پتوحيد کراغې نه داموې چې بس لړو د امر قوم د کامیابې دي بیا خباثت ذکر کوي يهودو دایا دريستمنا الم ترایل لنوتو نسي منل کتابو يتو نا اله کتاب الله ثم تو الله فريق منهم وګړه دي هوتا د الله کتاب نه وړي ناكار مولا د الله کتاب په سري ته تیار نه تو ترته الله د صلیلي د الله پیغمبر د صلیلي دې موږ نو تیار نه دي اخر کې به تکلیف وو این دې استماتنا کايفا اذا جمعناهم ليوم الذره وفي ندوم باب کې د شبي دیم جواب شو چې ابن الله لفظ تاسو کتابونو کې 10 دبو قات دا دب کې تاسو مجيان او زانه درش کړلې زانه به کې د دریم باب د قول اللهم مالک الرمل کنا دا غدریش په تماتو پوره د اخر د سه پوره د دریم باب په دا یادريش په تا قولي ال کتابي تعالويلا کلمتين د باب کې اول مسئلہ توحید ذکر کہیں قول <تصفيق> اللہ امہ مالک الملک توتر ملک مندشان هر او باب اگم صدر دے په مسئلہ توحید پہ دے بانی بیاد دلیل ذکر کہیں ویشتہ میاتنا تولجو اللیل فی النار و تولجو النار فی اللیل و تخرجو الحی من المیتی و و تخرجو المیت من, من الحیم دلائل او بیا نهی زکر کئی دو موالاد دو کفارونا سره و سر و دوستینا کوئی لا یادنا لہیت دخید المومنون الکافرین اولیاء مومنان مکافر و دوستین نسیم او بیا دلیل علمی زکر کئی یوکم درستم نا قلنت فما في صدوركم توجد يعلم الله الله بار صفود واغدار الله دین پو الله دین بیا تخیب او خریزی گر کئ د آیات یو کم درستمنا یومۃ یذو کل نفس ما من خیر محظور و ما من سوء توذل عن نبینا و بینه قیامت روان دی الله به سره محاسبه کوي د په د شو کوي پهیان دی نه سب دی سال اسلام سره صداقت در رسول بجی کر کی یو درستم کی اولن کو تم توحبون اللہ فتبیعونی وای کو محبت دا سر اللہ سره کوئی زما تابع شي علاوہ سره مينو کی صداقت در رسول یاد پد شوبې بابياننا سبدي سال السلام سرا ان <تصال> الله اصفى دمو نو وحال ابراهيم وحال عمران عل العالمین ذریتا بعضا من بعض اسال السلام دا پیدای د من دی غانو نا چې د بندنه پیدای شي نه غندای اعلانې لاری بند دے موری بند دا نظر بند جان نچ پیدا کی گئی نیلہ نئی کارساز او بیا قوال خمسی ذکر کئی پاک دید دیسی علیہ السلام یو قول ذکر کئی دن یاد دیسی السلام حضرت حنہ پینزد رشتم کی اس قالت امراتو امرانا ربی انی نظر تلکا ما فی بطنی اخرن فتکبل منی انکا انت سمول العلیم نیا دی سال سلام چغه انکا انت سمول العلیم یا ورذون کې دار او په پار سو نیا دی سا واس گئی۔ جې مو خپل ځګر د مرد ایصال السلام حضرت مریم وو د ان الله يرزق ميساء بغير سبب مريم وي <وئی> الله فراگر ورکه چاره شو ور به اندازي فراگر <خوراکور> كون کيله الله يو اننکا سموضا ديم يرزق ميساء او بغير سبب دريم خو دلگر کي زماما دو عيسى عليه السلام د حضرت زكريا دو ايات وعم امر يس عليه السلام انك سميع الدعاء تاور دن کې لږه چغې نياوي انك سميو سميو دعا نيا دي سالي سلام وئ انك انت سمول اليم مرد يس عليه السلام اي ارزقمه شهو بغير حساب او سذرم قول دي گرکې زملايکو ملایکو یې ها چې الله کوي هغه چوغاړي زملايکو قول دي گرکې سلو ختم آیاتنا قال كذلك الله يفعل ما شاء الله يفعل ما شاء الله او پینځم قول دي گرکې د عیسی عليه السلام یو پنځو سمیا تنا ان الله رب و ربکم فاعبدوا هذا صراط مستقيم اقوال خمسه پعبد دي سال السلام قوال دا نيا دي سال السلام انك انت سمول اليم مور دا مر دي سال السلام يرزقهم يا صاحب غير اصحاب قوال دا مامادي سال السلام انك سمو دع او قوال اللہ فرمائشا او پنزم قول دی سال السلام ان اللہ رب و ربکم فاعبدوا ھذا صراط المستقیم دا اقوال خمسہ پعبد دی سال السلام او دے باب کې د ذری ذشنو کا ذکر کئ ذری ذشنو کا پعبد دی سال السلام باندې اواغ نو ک کر کوي د دوخت نه یو ان الله سفا کې اوګوره مور الله ورکله د چا مور چې الله رکئغې بچ ارانشي کې دی ه کې در مستفا ک ال س علم نه الله چړکر او الله پاکه کړوا او الله پټول زنانو باندې وره کړوا نشي مور الله ته محتاج نشي هغه نه پیدا شوی صالح سلام نه هغه الله ته محتاج نوکات پاجي دی صالح سلام بیا ور بسيو ګورې سذرما نو قطه پینځمش پګما درس له ختمه یاد کین یا امریا مقنوتی لربیک او قنوتی و ګورم مورې الله ته چې دي کوي دې وژو دین تایبدار یو کړه الان او دریم ورکې مار راکینه دریمهکه او درېدا او بیا ورپسې و ما تمنو کوورای بو ما نوکتا پبجی دیسال اسلام هغه نقل گئی اب جی عیسی علیہ السلام نوکات بیانای چې عیسی علیہ السلام الله تو مت اعزو دے ثلوس لري ختم کیو غوړی ای ذلکو نا کلامه ایوم یک مریم چې کوم یو پروراش کې د مریم او غوړا موري پروراش ګه الله تو مت اعزو نو د مت اعز نه چې پیدایشی نه اعلان بیا اتمو نہمو لسم یو لسم او دو لسم یا لسم دا پہ پینزہ سے لیخ کیوں اتم ان الله یبشر کیم الله زیر در کې تا عیسیٰ علیہ السلام نو گو رہا عیسیٰ علیہ السلام مبشر دے چی مبشری ناغ اعلان ہے او نہم بکلمتی منہم پکلی می سراتا لا طرف نام الله حضور درکې په یو کليمه او ګورې صلی الله سلام کليمه دا په کليمه کوم پیدا, دے دا کن چی پیدا لسم اسمو نم دی په کليمه کوم چې پیدا شنه اعلان نه او بیا لسم اسم المسيح نم دي سال سلام دې مبارک او مبارک الله پک برکت اچول لے محتاج دے برکت کې الله تا يولاسم ابنتا اي ابن مريم اوو ري اسا د مريم زوي دي اعلان نه دي كار ساز نه دي ابن مريم د د مريم نه پيدا هي دغه زوي دي او دولاسم ابنتا وجيان في الدنيا مقاورزيه په دنيا کې مرتبه ول الله ور کړدان او جلسم ومن المقربين دنيزي شوونه دي الله ته الله ځان دنيزي کړ دې مقرب الله را کړ دې چې مقربي الله ته ناغېلا نه دا دياه لس نوکته سوال لسم په لنسمه نوکتا شپږ سړي ختم کړي سوال لسم ويکلم الناس فلمادي ځانګو کې خبرې کوي په ځانګو کې جزایې نه غېلا نه وي او پیند لسم نوکتا وقالن او په ګډوالي ګډوالې چې فرازینه اعلان نه وي دیاش په سما نقطه آیات اوسې ختم کې قال ربیان بيان نه كون ولي ولد ولم يمسسني بشر ماتنه درسه له بندا مزد بشر وسر نه شي الا نه دی چې د م د نه پاک دغ الا نه ده سال سلام کار سا نه شو دا نوکات پهیتدي سالی السلام بیا لهسمه نته ه نکته پایات ات سرختم کېسم او یو علی موول کتابو کئ سال اسلام دی کتاب والهجمتا او سنت کتاب ور دخې تعلیم دی کتاب ور او ور کین بندلې تعلیم د سنت ور او ور کین بندلې د ایتلسم او نلسم ور رسولا بنی اسرایل او لېګي بده زرا بنی اسرایل او تاسو رسول اعلان شي کېره دې باندې رسول تعالی رسول جوړی لیږي نور او شلم ورپسې دا آیات یو حکم بندو سم کې ورپسې انی قد جئتکم بیایان راتلل کې پیاتون دربو چې پیاتون درب راتلل کې نه اعلان نه او بیا یو استم انوक्ता یویشتا منوکتا اخلق لکم منتوینک آیت اتویر فانفخ فی فیکونو تیرم بیدن اللہ مارغ جوڑئی فکوئی ذن دا اللہ دا اللہ ایذن متاز دے چا اللہ تا متاز دینا غیلانای اب دیور پسی یویشتا منوکتا قوبر اولاکمہا و لبرس اوحی الموتا بیدن اللہ و گورا مریض دا الله په کممان جوړئ پ خپلهنی شړولئ دا لای زن ته متاز دی اعل نه دی دا نوکات په بدیت دی سالی السلام او بیاری منکته پایات پندسم کې او مو دیقللی ما بینیا دی می نه تواتوته زی کوون کې ما د مفکو کې نه دی او سر دی رت کربسی گولی وحیل لکم بیان دهل کمتا اوستان چه بیان دهل که نیلانئی چه بیان دهل که نیلانئی او پنزیشتم و جیتو کم بی آیت من ربی کم راتل مکردی پیاتون دربو دا اللہ پیاتون شرات لکی نیلانئی او بیاش پګیستم 15 سم کې فتوح الاواتيون وګورا خلک را بلی دا الله یې رتا اعلان نه او ویستم او اتيستم پایاثیو 15 سم کې ویستم ان الله ربي ور ربكم السلام وای الله مې رب ده نه چې الله رب ده ناګر بندو اعلان نه او دشتم فابدوه دا اللہ بندگی او قیم خلق دا اللہ بندگی تراکاگی نیلان دے او بیاو دشتم او دشتم ایاتو دو پندو سمکین فلمہ اصائی سائی منہم کفر قال من انسواریم امداد کے اللہ تم اتازدےم تاون کی متاز دی نچی متازی ناغ ایلا او یو کم درشتم نکتا دری درشتم کی و مکرو مکر اللہ چلو کو خل کو دیسا دچا دو جلو چل, چل چی کی, کی ناغ ایلا نئی ایلا غزاتی چاگا پاکی دینا او بیا درشتم نکتا او یو درشتم نکتا پنجہ بندوستم کې اذ قال الله یا عیسی انی متوفی کان تاورت کوما پورته کولو کې الله ته ممتاز نه لاله ده اور پسی یو درستم ومتاهروا کان الینه کفرو کفیران نه پاखे نه لاله ده پاکول کې الله ته ممتاز او یو درشتم او بیا دو درشتم نکتا ورپسی ایات یو کم شپیتنا انمسل ایسا انداللہ کا مسل آدم دیسا علیہ السلام حال پشاند آدم علیہ السلام دے کتاس ہوئے چھ پلاری نو بے پلار پیداو او ایلا دیں نا آدم علیہ السلام بیا ایلا کئی زکر چھ دا خمور پلار دوانو ان آدم علیہ السلام بندے اعلان نه نوح علیہ السلام بندے اعلان نه دا دو جیشنو کاه پاد دی سال علیہ السلام باندې ذکر کئ آخر کی بیا اعلان او بالا کنه من اعتراض ای اعلان او بالا دالانه عمر بوغړو یو اس په تم کې من حاج کفیمن بالما جا کا نراشوی رعوب بولو منگا ندو ابنانو ابناکم ونیسانو نیساکمو نا اول باب کې دفت شبی چواردی کی پاپ دید دی عیسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام بارک ابن اللہ راغل لیں دا غیو جواب دا لفظ دا متشابیاتو نا جواب دا اساسو کتابونو کی بغاتو دست کر دیں درم جواب ایسا علیہ السلام نصب نامو گو رہی دا پلار دے بندو مور دے بندو بندان چپیدہ شیلان شکیدے او راشد اغاپ دیت باندھی اقوال خمسا نیا دی ایسا علیہ السلام و اینکا انتا سمیو مور د ایسا علیہ السلام و ی قمع شاہ بغیر صاحب ماما دی ایسا علیہ السلام و اینکا سمیو دعا ملیک و ای اللہ یفلو مائشا ای سال السلام بخپلوئ ان الله رب و ربکم فعبدوه او د ولر شنوکات پعبدیت ای سال السلام باندې بیا دیم باو په بیان د رسالت کېنه او دا د آیات سلور شپه شروع کیه آیات سلور او دا بچلی گی دا آیات ہوں یو سل یو پورے یا ایو اللہ جین آمنوا تقل اللہ حققت وقاتی ہیں دا دویم باپ دیں دویم باپ کے مسئلہ جی کر کے رسالت او پنزلس پلتے بیانیں دا منکرین در رسالت سورے بقرہ کی شبات جی کر کریوں دلتا کی پلتے بیانے دا منکرین دا رسالت پنزلس اخیر کې بیا تنبیور که مومنانو تا دا پنزلس قبائع دا ذکر کئی داو گوری آیاتو دریش پیتنا قلیال کتاب تعالو الٰ کلمت سوائم بین و بینکوم یو پلیتی اتخاذ الاحبار و الرحبان پی و التحریم ملیان و پیران نیولیو داغی دو جنبه شیح حرامو لا تخیدو بازو نبازن اربا من دون اللہ رازئی نبنو سومنگا ملیان و پیران مذگارو دایو پلیتی اتخاذ الاحبار والروبان پو تحلیل والتحریم ملیان و پیران نیولیو داغی تات پیکو عجیب اوشه حرام کو دیبه حرام غانو عجیب حلال کو دیبه حلال غانو لگنن د قران سنت نه تابع کی اوه پیر مولا تابع ني چې پیر ورته او کار خید بدعات او د شرکيات او پایبه سره روان اگر شا کار بلتوي نا پیر سی به کېلوې سره دي دایو پلتی دیمه پلتی آیات او پنځش په کې یال کتابه مدو حا جون ناف ابراہیم المحاجه في ابراهيم جګړه کوله المحاجه في ابراهيم دي ابراهيم عليه السلام, السلام او درېمه پلېتي درېمه پلېتي دي دا یاتو یوکم او yana ود د تایفتم منال کتابو دا درم پلیتی درم پلیتی ازلال عوام ازلال مؤمنین مومنان گمراه کړي مؤمنان بې او گمراه ته صدران پلیتی او یا نمبر کی یال الکتابی لیمت اکفرون بیعات اللہ وانتم دشدون کفر بیعات اللہ دا اللہ پایتون مانک کفر کئی دا اللہ پایتون انکار کئی عمل پر نکئی پنزان پلیتی یاو یا کی یا الکتابی لیمت تلبیسون الحق بالباطل پنزان پلیتی تلبیس علا الزعفہ کمزور خلق باندې دن گرور کئی کمزور خلق پشک کیا چاہی دن پر گرور کئی شپگم پلیتی دعاو یاکی وقالت وائفت منالکتاب آمنو باللذی اندلال لذی نامن وجن نارو شپگم ارتضاد الزعفا کمزور دن نارو دا ke talbiisho da ertidad do zwafa kamzuri khalak de din na rai wa poli ti drav ya ki walato mino illa liman tabi adinakum huwa alwasiyat bil yahudiyatil mansukha ba yahudiyatil mansukha wa ni wasiyat kai yo bal ta ala ka din pe na dai zara ba ko zara ba atingo uda ne mula ra gal من بقبل زور دن یہودیت تنگو پا دے بکلے کیو اواتم شبان ایات و پنزاو یانا پا من آل کتاب من انتا منو بقنتارو ال دیو خیانت کئی دعواء و مال اغزان لحلالی پا ہلو سر او او فغلط طریقو سرا بیانہم فلیتی اتاو یاکین وَإِنَّ مِنُهُمْ لَفَرِيقِ الْمُنَ سِنَتَهُمُمْ تحریف الكتاب دا اللہ کتاب کی تحریف کئی دا کتاب بدلئی تبدیل دا احکام کئی او تحریف کئی لسا بلتی اتاو یانا یوکم اتیانا ما کان لبشرین ایوت یول کتاب ولکمون نبوا افترا را عباد الصالحین نیکانو خلق باندې افتراخ درو جوړی چاغو مون تیلو چدا شل کوی پلانکی بابا یدا کوی پلانکی یدا لسمو يولسم يوتيانا وإذا خذ الله مساق <تصفيق> النبينا يولسم توليان اتباع الرسول توليان اتباع الرسول توليان اتباع الرسول بها يوکم شبغ ات yana شبغ اتیا قایف یذ الله او قومن کفرو بالایمانی ما ارتدادهم وکفروا بات الله مرتد کیدل مخ کی دل مخی نور مرتد کولو ارتداد من دی بخپله مرتد کی ال مرتد کی ی دین اوڑی او بیاد یارلہ سمو آیات دری نوینا کل طعام کانہ اللہ لبنی اسرائیل کل طعام کانہ اللہ لبنی اسرائیل افتیرا علی الانبیاء پا درو جوڑائی افتیراوہم علی الانبیاء سوارلہ سمو پلیتی شپک نوی ین دا ول بیت دین هو ځای الناس الضی بقاته اعتراض بیت زمان کور ستانه مخکله بیت الله زمان کا کور بیت المقدس مخکله دا غی جواب پندسو بلیتی اته نو وکي ولیال کتاب ال متکفور بهات الله ام اسد عن دین الله دا اعلی دین مخلوق بندي دلار دینه مومنان باندې بیاخر کې تنبيه د مومنان او تا سلام یاد کړي یا اي ولذین امنو ان توتیو فریقا من الذینوتل کتاب مومنان بیدار شې دجی فلیتانو جال کې رانه شې دا ناکارا خسرتون والخلک دیو وتا وسو ځان سره اڑے ملګری کوي او په خپل دین کې وشکمن کوي بیدار شې قران سنستې د دې خلکو تابع نه شي بي نه وو کی د دوی میث او بیا څو رمایسه کې مسله دي گرکه دی, دی جهاد دا شروع را دی یوصل دونه یا یو الی دینه منو تق الله حقته او دا چلے گی د آیات یوصل او درستم پوری یوصل یو کم درستم یا یو الی دینه منو ریبا ظاف موظافا دریمې سکه مسالې ذکر کوي د جهاد او د جهاد لپاره انځه قوانين ذکر کوي د لپاره تاسیس د جماعت چې په هغه باندې جماعت لکېږي اره قوانینو ګورایو یو سلد وکی. یو سل دوکي یا یو الینا منو تق الله کتو قاتیه مومنانو عقیده به مو یوې عقیده به د الله په ذاتی دا بو عقیدې چې نه په نقصان الله رسې مخلوق لاس یې نه خیرستا او نو شرستا jihad ba al ho gai kya quluda allah fazati kya ali madad che wi alaf lan kehra aur asayen alaf lan kehra madad che nabia ziyad na che ko le dream number qanoon badala وادسمو به حب لله جميعا التزام ذا لا په کتابو کئ ذا لا ذ حکم تابع شي ګډوډ کې یمو ذا لا د کتاب نه څنګه کوئی دا دوا درم لمبر افا ارکان بس صف یو یوسل سلورمنا ولتکم منکم امتو یادونل خیر و یا مورنه بالمعروف ارکان وو مبلغین دایین بی توحید تب خلق رابلی د توحید بیان وکي خیر به خوره قران به سنت به خوره د نشر وکي ن دا در ارکان وساسو فعالی امر بالمعروف وکي با قران سنت تب خلق رابلی نه یعنی انکر وکي شرک بیذت نه وک خلق نه کوي دا درم اصل او صدورم پندسمنا فما یفلو یوصل پندسمنا فما یفلو من خیر فلیوکفرو الانفاق مال بلگئی ده شعات ده مسئلے ده پاربا مال لگئی او چکم مال لگئی ده اغیر صحاب بولا لور که محرومکی کی, کی بناو او پندسم اصل ایات یوصل اتسمنا یا او نامنو آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم اغياروا او پتہ سو کی رازدار نہیں د جماعت ملګری دا بخبل کار مشوره د دشمنان په ډساتی ها که دشمن تر راز معلوم شون بیا با تاسو کمزوری کی نا مؤمنان لا الله پاک زورن ذکر کړه چې کافران از ضر مگر او داغي لس اسباب ذکر کړی تباوت لس اسباب هوره یو یو لا الونکم خبا یو سره دسم کې لا الونکم خبا عالم یې لنا د پساد ہوں. غیر ځان سره ازار مگر ذوا اخو تعال پساد ګوري دم ودو بیا خوښه چې تاسو په پیټنګيږئ تاسو په تنګي زو باندې خوښ دی ته چې بس تهنګيږی ځایه کئ او بیا دریم یو سره د سم کې فضل باذل مغظا من افایم کارشیږي په زنا ته یو دخلونا په خو له باندې ساسونو مخلينو دوه توحید نملی په خلوږي په وجود نه دي او سلوورم نمبر یو سره داسم کې او ما توفي صدورم اکبر سينو کې چې کم بغض زینالوې دي د دپ سینه کې سره بغض دی. او سره دوستی کې تعلق او سره ساتي بیلتي مشرک اغه واحد محوکل وایي ختم شي او تو سره دوستی کې چاپی کې تعلق سره ساتي ما فیسوملورم او پظم یو لسم کې انتون اولا هبون وړ هبونه کوم سا سره من نه نه کوي من سرشته شپګم دوونه بل کتابی کو او دیو د پ خبری منې نور نهې بعض منې بعضنو م لمبره قَالُ عَمَنَّا و اذا لقوكم قالوا آمنا فساسو خالد رشی من همو منانيو ساسو ملګريو ستا پسنګ کیسه ملګره بیا نه ده و چې مخامخ ملاقاتو کې نه ملګره لري بیا نه اي او اتم و اذا خلوا عزوا عليكم لا نعمل من الغيظ کلچ لارشي چک لګي ساسو لو جنا په پرګو ته ستا بهرباني دون غسکی چې ځان لچک لګي پدلا سونو چک لګیچې هاي هاي سوګو مخکیشو او نه هم لمبر وربسين یو سل شرم کې ان تمسس کوم حسنۃ تسوم تورې ستاسو خوشالي نه پکې دې ستا په خیر خوشاله دي خفره کتا ته سفیدو رسی خوشحالیو ورسیه منfaat ورسی ديخه په چیرو ولدا و شو او لسم و این توسب کوم سیاتن یبره بیا ثابت تکلیف هوشالی چتا د تکلیف مصیبت پر شکر ده خلاص شو دي دا لم بر دس بدمعش دا لس بوتون قران بیان کړ دي چا در سره دوستانه دو نه کې تعلق وو سره ساتي دا لس اسباب دي تبعوت دا لس اسباب چې ګورې دنه ځان بیر تکا دنه دن ځان درې ککني دیو دي خراب کی او بیا دو قیدی ذکر کوي په 15 قوانینو باندې تفريقي یو قیدی ذکر کوي دو حد یو سل یشتمنه و اذ غذاوتا مین الکا تو بو المومنین کلچ وخت ووتی د خپلالنا او برابر ول مومنان. مومنان دی مومنانو مومنان دي برابر ول په وخت کې تاسو دا قوائد و فابن نوئی اغیار در کیون منافقانو ملگری کریون نو شاکیس مو خورو په پا شاکیس بدر شوا دو مواقع زی کرکی دا بدر یوصل درشتمنا ولقد نصرکم اللہ بی بدر وانتوم دلان اگو بدر کې تاسو د قوائد و فابن نو لک کسان وئی, وئی تین او په ډیرو کافیرو بانجا اللہ غلی بدر کرا پتا سي کوي د سورالم راند آداب و خیال کو تاسو اغيار درک نو نماز لپاره فتح درک نه دریمې سکه پنځه قوانين او پاري دوا کېد تفریقه یې وا که دو اوحو دو چې تاسو د قوانینو پابندونه کول نه شکیستو هو دیم واقعي ده بدر قوانينو پابن وای نه الله غربه بیا څلورمې سکه دایات یو سل او درشتمنا یا ایو اللذین آمنوا لا تاکول ریبا اضافم اضافان دیس سدورم ایسا که دو مسئلے بیانی جهاد انفاق دا دو مسئلے بقره که سدورم ایسا که او مسئلو فقط انفاق علی امران که دوانو مسئلے رواقسی جهاد انفاق اول مسله دي گرکې دي انفاق دا مسله دي گرکې یو او یو درستم پوري مسله دي انفاق ولا دهینو ولا تازنو وانتم العالمون ان کنتم مؤمنین بیا مسله jihad شروع کې دا یوصل او یوکم سلو اختمنا وَلَا تَحِينُوا وَلَا تَحْزَنُونَ او دا مسئلہ دی جہاد دا یوصل او یوکم اتیاب ہو رہے ہیں او یوکم اتیاب ہو رہے ہیں وَلَا يَسَبَنَّ الَّذِينَا يَبْخَرُونَ بِمَا تَعُمُ اللَّهُ دے جہاد جگر گئی بیا دایاث یو سل یو کمتیا نه ور اصحاب نلذین بیا مسلجی دی کرکه دینفاق مسلجی دی کرکای دینفاق او دایاث یو سل فینزا چیا فورې چلای انفاق ول لطبلو ان فی اموالکم انفاق بیا جهاد بیا مسلین انفاق بیا دایاث یو سل شپغتیا نه ذو لونا فی ام علیکم انفاق شو و انفسکم دا جہاد شو انفاق او جہاد وانا دا آیات یوصل اتاتی اپون بیا د یو سل او یوکم نوینا وللیه الملک السماوات دا ټول صورت خلاصا صورت کې صدور مسلې بیان شې نه صدور مسلې د ګرکې اجمالن د ټول صورت خلاصي ورکړي اجمالا مسله توحيد ذکر کاين يوسل یو كم نوينا وللله دي توحيد تتيما تتيما د ټول صورت او بځای کې اجمالي خلاصی ورکړي توحيد مسله وللله ملک السماوات والار جنو مسله ذکر کوي د رسالت د رسالت مسله ذکر کوي آیات يوسل درنه وي کې ربنا اننا سمینا منا دی یونادلی مان یو واسكون کې तारा لې گللې چې طرف ته دعوت ورکړي مسله د رسالت او بیا مسلې ذکر کړي د جهاد یو سلفین ځنه ونا پلذینا هاجر او خرجو من دیار مئوزو فی سبیلی وقاتلو او قتلهم اګه سان چې زما په لار کې jihad کړ دې بدله ور او بیا ما سره دین فق دیر کئ یوسل اون و کې لا غرنکا تقلب لذین کفروا پھر بیلاد متاون قلیل دیخل قلبی دنیا ور کلا خدا لگا س کلام دا لگا س کلام او بیا په خیرنیات کې یا ای ولذین امنوا پائی کیا سرور وانو مسائل بیا راجی کر گئی کې کی رسالت او توحید را گئی اس بیرو جهاد جہاد را او رابطو کې انفاق را نو سورت کې دا مسائل لی اول توحید دویم رسالت درم جہاد سرورم ایسے کی دوانو مزامین روحسو جہاد انفاق سوره ممتاز یا نور سوره تن یو پرد شو به شو به چې واری د دی سال السلام پرد شو به واری دی او لوی دی سال السلام او ذیم د 23 نوکات پاپ دی دی سال السلام او دریم اقوال خمسه پاپ دی دی سال سلام او سلورم سورت ممتاز پا قسرت قبائی دا منکرین دا رسالت سر پینزم سورت ممتاز پا قوانین خمسو دا پارا تاسیز دا جماعت اوشپگم سورت ممتاز پا بیان دا شان دا صاحبو سورت اخر کے بداغی بیان کرو چی سورت کے دا صاحبو شان بیان کردیں اہم <تصح> سوره ال عمران د دې وډم بیا اتونه د نسوارو پرد کې راغلني یو په دنسوارو د نظران پښپیتو کسانو باندې مستقبلو داری مولا ابو حارثاو او مشرداغي اي هم سيدو اي هم سيد دا دایي مشروم او په نبی عليه السلام باندې اعتراضونه وکړم اعتراضونه کړې په نبی عليه السلام د ایسایاد باندې یو اعتراض دیو چې محمد علی السلام دا ټول خلکو تنده لګل شي دغه جواب قران کړی دی او ما ارسلنا ک الا کافتل الناس ما پیغمبر ټول دنیا ته لګل لے جيم سوال چې دنوسرانیت مت هرا غلب کتابونو کې د عیسایت مت هشه دا زګه دا حق دین دی داغی جواب دائے دا چی متحہ دا اگ زمانی دا پاروا دو عیسیانو دا پارے متحہ دا طول خلقو دا پارے متحہ نا دا درین سوال دے جیو دا دیں چی کتابونا سابقا پائے کی متحہ دی سائیت دا داغی دا جواب دائے چی مکی کتابونا کی متحہ دا دا دا زمانی والا دا پارا څەڵاورم سوال داو تسلیس دا چې تسلیص دا ثابت دی یو الله دې بل مریم دا بل ایصال السلام دی دا غي جواب دا 10 د بوغاتو دي دا تاسو کتابونو کې بغاتو ځانې خو دي یا مو د شابهاتونه دي بنزم د یو دا سوالو چې موږ موحدین یو موږ خپل جن زګه نفرینو نو قران دا غیرت کوي تاسو مشرکان یا کتاب مشرکان دي کافر دي اوس پیغام سوال دی دا عيسى عليه السلام دا الهاله په صورت دعوت کی دنیا تر اغلن نو قران دا وی جواب کوي دا ابن مریم دي الهاله نه دي دړم بي اتیا اتنا دا دای دا پرد کر اغلنلی نبی علیہ السلام ورطوبی پی تاوزی صلی اللہ علیہ السلام شبات جگر کرون دی آو نبی علیہ السلامی گورا اللہ و لا الہ الا ہم الحیم الاغ ذات تے چاہمیشہ جو اندر مرک پی نرازی او پی صلی اللہ علیہ السلام خو مرک رازی او القیوم و الاغ ذات تے مخلوق انتظام کئی ایسائے السلام خپل تنظیم شو بوله دشمن نظام خلاص نو او الله ذاتیں کہ ان اللہ لا یغفالیشون فیل ارض والل بالسماء دلانس پټنی اسمان نو دقیق کی هرګه عظمت کا دقیق کی هرګه ایسائے السلام دا سین نه دي اور پسی والذی یصویرکم فیل ارحام الله شکر نو درکای په رحم اسال السلام بخبل شکل کے اللہ تو متعظن نو چې الله تو متعزی نغ اعلانې دا آیاتونه دایي پرد کې راغلې دا غصورت ته چې بده کې دنوسرانیت رد شې نه دنوسرانیت پرد کې علماء کتابونه لیکللی د عالم ابن تیمی رحم الله کتاب ده الجواب الفصیح لمن بدل دین المسيح دری و جلدو کلے الجواب الفسی لیمان بدل دین المسی جو ام کتاب لکل لیں د دنو مانی علوسی رحمه اللہ دروح المانی والا اگلی کل نومانِ الوسیدہ د روح المانی والا نوسے کی ده کتاب لکل لیں حاصلو جواب حاصلو جواب صحیح لمن بدل الدین المسیح حاصلو جواب صحیح لمن بدل الدین المسیح دو شانتی مولانا رحمت الله اغیو کتاب لکل ازار اظہار الحق للخلق دا پارسی کوم دے اور دو کیوم تاکی عثمانی سب دا گئی کرنا اظہار الحق للخلق نصورت اولیاتنا پرد بیسیعیت کی نازل شیری الیف لا میمو اللہ فو دے دیو دی دی حروف امراد الله لا الہ الا اللہ اللہ نشتے الہ عیسی علیہ السلام اعلان دی مغر الله الحی دلائل عقلی همیشه ژوند دی عیسی علیہ السلام باندې عمر رازی دین القیوم انتظام خون کړي د مخلوق د تمام مخلوق سنبالي سړی کی نو عیسی علیہ السلام اغ خپل پرورشی الله ته متذو اوس دلیل و هی نزلا الیکل کتاب دلی د الله په تاې کتاب د پارې زار دغ بل حقې ایلی ظ الح چې مخلوق ته توهید کاره شي چې الله کار ساز د ایثال سلام بند مو دقلې ما پهته زی کوونکې راغ دی چې دی نه مخکې دی د مخکینو کتابونو ت کوې څنګه دا غې سره موافق دی مخو کتابونو کې دا مصره چې وادار الله دی قران کیم دا همدغه مسله دا چې واقدار الله نه <تصفح> اوس دلیل نقلي وانزل تورا رالے گلے دے اللہ. تورات او انجيل اورالګل دي الله تورات اورالګل دي الله انجيل من قبل مقيله دينا او دلل الناس لار خدن کې خلقو تا وانزل فرقان دې کتاب ذکر وکم انزل فرقان مفسکي کتاب ذکر کړو دلوي دې ماتو وانزل الفرقان او را لے گله دے کتاب دا, دا, دا, دا, دا, دا کتاب چې فارق د حق او باطل مینس کې دا د बारे د قران جي کو د تعظیم د وجنا د عظمت د وجنا چې لوی کتاب ده فارق د حق او باطل مینس کې لورس دنه منن کو د پارا تکلیف دونیوی او اخروی ان الذين كفروا یکنا گسان چنکارې کړل بدل دلل دلائل په توحید بیان شو دي نه مني دوزه پارا عذاب ز سخت په دنیا کې او والله عزیزون تقام الله ضرور دي قانون د بدلی په خیرت کې د تخیب اوخروی عذابون شدید تخیب دونیوی عزیزون ز انتقام د تخیب اوخروی شو اوس دليلي علمي ذکر کای عالم الله دې ایسه علیہ السلام واغدار نو متصرف نو عالم هم نو پارسو ان الله بیشک الا لا لا غفال نه پټ پالا شی ان هي شی خطاونه برا اسمانو گزمو کې دا الله نه پناست نشتا هر سو ورته ښکار دي هر سبه ده ایسه علیہ السلام داسینو هغه دابطه لګیله چې خلق ما قوت دنه کې وجنی می اوله <واللزی> او سرروم دا دلیل د ته سرف واکدارروم الله دی اوله غذا او سرروم شکونه در کېته او فرحام په خیټه د مییانو کې پهیټه د الله در کوي نیثال ل السلام پهپل شلې الله تو م متاز, متاز اعلانشي کې دی اوس سمررج کررکې تو ه لا الله الله نیست د اج ترا مگر یو الله ایصال السلام اعلان ده العزیز الیذور او حکمتون والا کتا سوئے زمون کتابونو کې دی ایصال السلام بارک الیغلی نو د په د شوه دا دمت شابیاتونه دی ابن الله مانس د محبوب الله دانی چې د الله کر کر ساز دی بچی او الیذی الله غزاد ته ان ذا لا الکل کتاب الکل ذا بتوانی کتاب منه باجینا آیات المحکامات آیات نه جو محکم پخپل معنی کې ماعون شو ارذون شو سماعون شو د پخپل معنی کې محکم دی یو معنی د پخپل معنی احتمال نه لري اون نومول کتاب دغه اصلي کتاب او خر متشابهات او نور دي چې په استیبا کې ور دي په دونکو لرا متشابهات اشتباها کې کویدون کې سمانو کما یت سمانو کما د ریال سمانو کما د سات سمانو کم اشتباكي مخاطبه شي فاملذینا فساقسان فی قلویم زیغون چې دای پهنو کې کجروی دا زیغ زاغ ی زیغ کجروی پوګواله یو د زاغ ی زوغ نه ده او معنی خوېدل د غاجیس کی راضی او بکر ازرن هو این زغتو فقوی مونی کذو کوک شما او خوی دما نمانی خیلی این زغتو فقوی مونی یو یعید زاغ ازیغو دیمان کجروی رازی دلتا زاغ ازیغو نده اگر سان چی پرنو دایی کل کجروی فیدتا بیونا روانی گی ما دشاب آمینو پا اگر پسی چی مشابی دی منو اگه پسیچی مشابیدینا پیت تبیونا روانیگی ما دشابه پا اگه پسی مشابیدی منو دسیمانی سرا داغی سرا مشابیدی متشابیدو پسی روانیگی آلی زیغ داد متشابید تابی کیگی او دخشان دی آلی شرک آلی د یو ټول عمری سریح نس فریدی سریح سنت فریدی سریح آیات فریدی او متشابهات او حاشو مشو بسې چرته نادر خبرو بسې نادرو کتابونو بسې چرته ګډ کې به حاشې لري هغه ودې د بازار څخه حجت ګرځي هغه ودې شرکیه د بازار چاوی ماوي قول برالي پلان کېږي سې پلان کېږي سې نه سریح نصوص د قران سنت فریدا د علی بيداو کار دی علی زیغ دې ته چاغه متشابه بس روانيږي او علی حق چيني هغه په محکمات باندې عمل کوي کم چې محکمات دي سري نصوس دي دلیل قطیده د قران سنت نه نه باغې باندې اکیزه کوي باغې بسي وما يعلمون ما تشابه مينو ابتغاء الفتن دي لپاره طلب کوله شرک داولې متشابه بسي شرکيات طلب کړي عالم کی شرکيات فرعي وابتغاء تعلی او د پارادو اڑول دی د خپل مرادنا د پارا دا, پار دا اڑول دی کتاب د خپل مطلبنا کتاب د خپل مطلبنا اړي دې کتاب مطلب سے توحید وحدانیت دا بربادې شرکيات نه سابېتې د یاد نومه علومه شپ ځان د اکبر وحی کی, کی دعا وختلو او پلان کی چره دا کړه غیر ته چوال وا و ابدا تاویلین او ظفاره طلب کوله دو اڑول کتاب ذخر مطلب نہ کتاب ذخر مطلب نہ اڑئی فرمایا علم او تاویلونه د پوا پمرا دمو صاحب مگر الله والراسیخون فی اللم د شوافیو په نس راسیخون راسخون اطب د پلفز الله ناغوی چې علی پرواسیخ راسخون داوند د مشرابې مراد تھویږي دی امام سي مسؤل اغوی راسخون ځان له کلام دی و ما مطویلوله الله وقع راغی کلام تام شو راسیخونه مرا ده او وروس یا پولوې خبر دی راسیخونه پیللم او مضبوط پهلم کې فولونه ووي عامن نبي ایمان وړړ دی په دی هغه په مشابه صیب ایمان راړي افل مشابه کی کووتې نوی د ایام سرې د مسق ت دی او خدی نه کېږي راسیخون من فل فضالا عتب کو نہ مانو بس شي او ما علم تاویل الا اللہ نہ دی په بمرادم صاحب مگر الله راسخون راسخون پم پولي نه پاول کیووی چې پامالذینا فی قلوبهم زیون یتبیون ماتشاب ایمنو علی زیخ مصابی بس رواني نه پاخر کیوی چې راسخون بم مصابی بس رواني دا اول او اخر څه شو مناپیشو اول کې وی چې آل زیخ به مو سبب او په آخر کې چې راځي خون مو سبب وي نه دیونه نه د امام سي مسلک له من ترجیح ورکوم شراسي خون کلام مستنف شي او رسې خبر شي بل نه امام سي د مذب په غره والی باندې د عبد الله بن عباس هم هغه چې کم توجیه کړل دا آیات نغوندو امام سينان وزو سگه تائيد كاين داودലിം ني اباس سي فقرات گسري ويقول الراسخون آمنا النبي راسخون سر يقول لگولن ويقول الراسخون آمنا به نو داودലിം ني اباس سي فقرات داوندو دي تائيد كاين چراسخون جان لكلام دے زكا راوي ويقول الراسخون او وي راسخون بللم راسخون ہوئی، نا یقولو دا پار مقولا کرزو اللہ ناغر دے خبری تایید کوي چې راسخون زان لے مستنف کلام دے عبداللہ بن عباسف قرآن کی صدی و یقولو راسخون, راسخون فی علم آمن نابی آیقولو نے مخی کر لے ومای عالم تاویلو اللہ و یقولو راسخون فی علم ناغر دے تایید کئی چه راسخون سدے مستنف کلام دے نراسخون متداشوا او یقولون اسا شو خبر شو والراسخون اپی للم او مضبوط پی للم کہ یقولون اوئی آمنا بهی مگی مان روڑ دے پدی متشابه پل من دربینا دا طول دا طرف دراب زموندی او پن ناخلی الا اول البا مگر قلمن اس تعلیم وقت ورود شبہات ایمو منانو چپتاسو خلق اعتراضات کئی او او سوالونه کوي تاسو وصو څخه وې تاسو بدا الله نیمزاد وای او دعا ودا کوي دا دعا ده به تر اثر ایزان له منځه په سی دعا کوي رب انا لا توج قلوبنا الله مو اره دونه زمونګه لا توج قلوبنا الله مکه ګيونه زمونګه با دي زره تنا پس دا غينا چلا دره سمکل ورا حب لنا وراکي د خپل طر نه رحمتن میرببانې ان نهکه یقینتو انتلل تډیرور کوون کې سی غه مبالغې تې ډیر وور کوون کې مند را دا مباې غ ده وبي مع نه واب ته منسوو چې څوک د اللله خبره کوي جو خله پر ته وبي وي نن چې د حق خبره کې وا ورو د وابي دی لکه نو خو بیا چېغاله تداخللی خو سمواله ک نهته بي الله ې منصوبې. وہ ابھی معنی اللہ والا اور بیانے بدی او نو ور دخه وہابی پوشیں تن کان تل وہاب یقیننتے دیر ور کو ان کے ربنا ازمن رب یقینن تو جنکون کے خلق لرا دیومن باغ اور رز کی جنش شک پائیں گے بے شک اللہ خلاف نہ کی دل ہونا مستغفیب ذکر کئی ہاں تفیب ذکر مال د پیدا پېدان راګي اولاد د ل پېدان راګي دا سي وخر روان دي عذاب روان دي چې مال او اولاد وبچ نه کيم مسله منه توحيد منه چې بشي ان الذين كفروا يكن غسان چين کاری کړن مسله توحيد لا لن تونياو چې پېدان ورکی جوتا مال نه ديو او نه بچي ديو من الله لن توغيا لن تدفا نشي د پکواله ديو نه مال نو بچی من اللہ ایمن عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ نہ زرابر لن توغنیہ لن تدفا نشی دپ کولے دجونا ہموالو مالنا دجو والا اولادو نہ بچی جو من اللہ ایمن عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ نہ زرابر مال اولاد دا اللہ دا غریب نہ نشی هم قون النار دا خاشاک دے دا اور دا خبر دوم تاسو فیله دا بوهم قذاب یلی فرعون د دې خلکو حال په عذاب کې قذاب یلی فرعون په شاند حال د فرعون یانو ده دا بوهم قذاب یلی فرعون دا خبر دوم تاسو به شون الګ خبر ګونډی لته ګور کوئ امراب په خوئی روزل کنه یاره او بیا سره قران تناسی نو قران خو بیا دا خو زبردست کتاب دی کوښه دایله سړي ستړي غوسه کی غوسه سړای جو قران د کین د زمیشي چې زمیشي نو خو غوړل شي نه نو غواړې خیال کوې ها تانی خوب خو دې غواړې چې تاسو پریشا او د شې چې دا دخه کار خکار نه دی غواړې ها قران ته خوب خکار نه دی ځان ورته وي اورې کنا چې په یو طرف باندې خو ډیر شینډه بدل کی په بل طرف کی نه پقیدو ورته کی نه یو خو ته کی ونه ولا دی او خوبو تخت په کشي والله اولا اولادهم نه بچیددي من الله دذا ک دا بیالیفرون دا بهم ک دا بیالیفرون حال ددي او پهشان د حال د فرونیانو دی وال نه اوغ کسانو من قبلیم چې مخکې دا نو داغو حال سو داغو حال که ذب بیا نه هغې تذیر کړ زمونږ دلالو پ دوله او پهنیونې واغې در الله بزنو بیم د جونو دغې. واللہ شدید الاقام الله ډیر څخه ځابه واله د دې حاله مغشاندې اغوځم د دلایل تکذیب کړه او مانیولي اډیوم د دلایل تکذیب کړي موجودوم د دلایل تکذیب کړي د قران تکذیب کړي ہدایتون تکذیب کړي دیو نه سمع قولوا الذین آل کفروا آگاهان ته چی کافر دي ستغلبونا زردہ کمزوری بشئ او توسرونا او پورته بشئ دله ج نهما جاننو ته او ب سر میاد او ب د ب چړونه د د دا اوس نه کار کوي. دا لې نه ده الله به سی مال اولا پیدا نه در کوي د الله د غریپ نهشي بچ کو هغه دو ډلوته مشرقین چې صابو مقابلې کې ډیر زیاتو نفرې زیاتو مالې زیاتو پیدا وور نهکه. اذ کان لکوم یقینا نشتا تاصل رایتن نخا فی فی آتین پاغدوڑا لکی التقاط چمخا مخشوی فی آتون یوڑا لوا تو قاتلو فی سبی اللہ جنگ کو دا اللہ جند پارا چیغا صاحبو دری سوڈیال اسکسان اوکرا اوبرڑا لوا کافرتن انکار کون کی یارونہم مثلہم رایل عائنہم یارونام مثلہم رایل آئینو پایات بان اشکال لے اشکال دادے دلت ہوئی یارونام مثلہم لدب آریو بل لر دگن اخبر لدب آریو بل لر دگن اخبر مومنانو تا کائفر اخبر دگن اخبر شو کائفرو ته مومنان خپل دگن اخبر شو دلت سوئی دگن ورد اخبری دو زیاد پورتخ کاری دو او رستو گوری سور انفال کی براشی سور انفال دولہ سمعیات کی ال توئی چکل جنگ کو نمومنانو تا کافر لگ کاری او کافرو تا مومنان لگ کاری دو نا ال بل تا کمخ کاری دو دولہ سمعیات انفال چېواې وړ جو کو یل تهتون آون کوم قلی دا کله چې ښوته اوست کله چې ملاکې شوي سا به سر وکې ل ایمو مینانو کاافرانته او سرخت کاره شو په یوقللی کوم پ او کمی کې تاسو د هغې په دا ری نه معلومات یې کمو او دین معلومات شي دوغنو دا غدوان آیاتونه په سر متارې شو ځواب درې چې د غدوانو حال جدا جدا دی هغه نقشه د ابتدا د جنگ و چې کله دیو میدان تتلو هغه نقشه جوړ شو د مؤمنانو په نظر کې کافر لګ کارو شو د کافرو په لکه کې مؤمنان لګ کارو شو دا دې دफार چې ارو جنگ تبې شي ن کافرانو په مینه باندې میدان ته لاړو زمړل کسان دي او ری ختم میکو مؤمنانو په مینه لاړو زمړل کسان دي ختم میکو نہ نقشا نفسادی ابتدا د جنگ وا چې کله میدان تطلو نظر نفسوال الله پیدا کړه کافیر ته مؤمنانو سرو گی لغ کار کړو مؤمنانو د کافیرانو سره گی لغ کار کړو چې دوانه په شوق میدان ته لاړ شي او دا نقشه دا دا میدان جنگ دا چه کلا جنگ شروع بیا دا حالت پیدا شو مومنانو ته با کافیر خپل دوگنخ دو نو چه مومنانو تا کافیر خپل دوگنخ کاری دو نو مومنانو تا سلیرالا ولی مومنان سو دری سوا او دیارلس نو چه دری سوا دیارلس دوگنکی نشپک سوا او شپکشتی جور شو چه سو چب بیس کسان نو مومنانو تا غطول کافیر چه سوچه بیس کسانخ کاری دو نو دیو تسلیر آلا که زاسی هم یو مومن لدو کافیر پورو دی یو مومن دو, دو کافیر سر جنگی گی دا زمانگ دوگنه دی جو منگول پورویو منو بیکو تسلیر آلا او کافیرو تا مومنان خپل دوگنخ شو نو کافیران زرو نو مومنان پا نظر کی دو زرخ کارشو نو داغی حوصلہ او بیرلا او <تصفح> زړه او مروع بشو الله ول پړ کې سو اچورو پس فی کیفی قلوب کفرو جن نو دا نقشه قصدو میدان جنگ دا میدان جنگ کې مؤمنانو ته کاف ایران سونه خارید دو خپل دوغنه نو مؤمنانو سو دره سو د یارز داشه دوغنه کې نشپک سو اشپګیش نو ټول کاف ایران د شپک سو اشپګیش غریدا دوی دو یو مسلمان دو کاف ایران لپاره او ختم دې کو دجو ته سنجراله او کافر ته مومنان خپل دغه نه نو کافرانو ته زر نو مومنان دو دوزر خارشه نو اغيسه شون هیمد وبیلو او حوصله خراب وشو نشکې سي خور دا معنا ده يرونه لم لد بحاریو بللرا مسلم دغه نه خپل يرونه لد بحاریو هم د بل پریکلرا مسلم دغه نه خپل مامانو به کاپیر خپل دوګنلی دل نو مومنان س کاافرانته چې سا چې ب کار او کاافیرانو به مومنینان خپل دوګنلی د مومن... کاافیران روان دوه کاره رو شو رایه لاین ظاهر بااه ظاهر بایدیر پلیدو د سر و انې ظاهیر باید دې ن شه واللہ یؤید الله تعالی مضبوطی په خپل امداد مېشا چالش وواړي ان فی ذالک یقین فذیک لایبرت نبرت لئول الابصار د فردا عقل مندو اوس تذہیر مینت دنیا دنیا دنیا نه خپل لوشکو اخرت تر ته متوجې شه اور قرآن شروع دیو دنیا دی فریدی نو خذتا او بشریه او دنیا دی او کارونه دی او دکان نه دی دا جنو فریدي دا دې نه خپل لوشو کوه قران ته ځان فارغ کا ذوينا لن ناسه خير سه دې خلقو تا محبت د خواندنو اقوندو نه سي ميننه ساده زنا نه اول غم د زنا نه واده کوم څوک بلی کوي ول بنين او د بچو بیا د زامنو غم کی ګرځي چې بچي مې شي څوک بلی کوي والقناتیر المقنطورتی او مال دیو بلد پاسا مال دیو بلد پاسا بیا مال گٹی دنیا جمع کئی کور گوری پتے گوری من الزابی دسرو کالی زان جوڑی خائص جوڑی والفضتی او دسپینو دول سنگار کئی کداوشی بیا والخیل مصومتی اسون نشاندارو بیا ځان له سوالې ګوري ګاډی ګوري س ګوري چې خپل بهچ په ګر ده یو د بل ته ځې د غم خادي په کوي بیا په دغم کېږي والله نه او د ډنګرو نه چې دا وشې بیا لنګه میخ وري غا ګوري زان سا ګوري په ولا چې دا شي نو هر نو د پسل نه بیا زان له پټلی غواا میخه چې تو اخه پې دا, دا کويمر د دنیا پهې کې ت شو دونونه دي یو من الن ص ظيم والبين أو دريم والقات المطة من الظاب أو صم والظام أو شم والخلاظم أو شم والعام أو والحرس دووشنا دنها. اومر جوړ دې دا کلون نه ټولنه میاشو نه میاش د اپتي نه اپتي ګورځي الله دې دور دې خدا بده کې سر کړې دا خج غم لیکو نصاخ پدې کې دیر شو د زامنو په غم کې لګيای نصاخ پدې کې دیر شو نبي مال پکاروم ځان له مال پیدا کوم نصو پدې کې دیر شو الفیزا بیا ډول ډاروم خولي جامه پیدا کوم حقولي ګړې پیدا کوم خولي موبایل پیدا کوم بیا بځي کې وخت یې ور شو ولخ المسومه اتو نشاندار ګازان لري گاډي غاسو هغه نه خو خیره کله یو گاډي کله بل په دې کې وخت یې کو ولانعام ساروی یې غاسو کله یو ساروی کله بل ساروی عمر دي دې کې ولحرص پسل لري غاسو دا دې تنظیم دي کو او په کې مر راغو دې وخې پلان کې مړ دې پلس بځي به په دنیا نه لا رسو شي تا خیرت ورکه لوشي ګيره اس مينه شواز دي غم نوزګر نشوي اوري قران دیونی لري دو وخت یو چيله جو قران لور نه کړه رمضان دې قران بيانيږي ها یو چيله قران لور کې اغم نیمه چيله ده مسپخينه پوري کې نه ستې او قران ورده الله کتاب دې چې قبر کې ملګري شي معاشر کې له سپارښو کې او یو خاص ګران کار ده نو ګور شيطان جو تم نه فریږه او بدن جو نه دا به ډېری پد کېږي دماغ <سلم> بخپل یو خاص نه روبه او ریکنه او خپل زين ورته متوجي ساتي نو ګران کار دی دا ارسو نشي کولای ډېر داوګر دی او رې نو په لمنه موسیږي وو دا قران بخوا کې ګوره نه بي ناراضي ولا دا ولې دا ګرکار وړاندې او ریکنه الله خپل پیغمبر رسول اینا سنول کې <سلم> علی غقولن ثقیلا تاله یو خبر در کوم خو غوړ ډیر درنه خبره غوري غټ پیټې دي بوج زیات دی غوړې ارسو گینیشی قرت کولې غوړې اورې ارسو د جره کې نه سو طاقت نه دی ارسو دی قران چلنیش ور کولې دا باج خلکې چې الله تعالی هغه ته رايي او الله تعالی ول توفیق ورکین چې لوړکی نبی له سلامای جوهې وکې دا سف جنيبو نبی له سلام او قدرا ونه شو د ولې زک ادا اوریکن په پیټه درونه ار سوق ور د نشي کې ناسې ورې پوه شي ار سوق ور لې چلني شو ور کولې کلو نور کولې شمر نور کولې شي او قران چلني دا کار راندې دا توفيق الله رچا نور گئی نه الله یی راشه قران ته تو او نبی وکمو هوا ترغيب ور کې اخرت دا ذلک متول دا ټول دا سرګر ژوند دنیا دا د دنیا څخه و مړا علامه اسماعیل وی رحمہ اللہ وای زم متافه ماره باندې په کوم چې متاسه توي زګ عربی ها عربو خلکړي وای زبر عجمو تلاړم باندې تلاړم وای مې باندې باندې وال ته کوس کوم چې متا تا وسما نکوي وای په دا روانو ما یو زنان خپلين ګور نه تبوس کې انل متا هغه متا کم زیاده جو زو درې دمایره متا خو ذکر کوې دې څه تعبیر کوي هغه ان ېژال کل خل متا وخه سبی و الجبل هغه سپیررا مط واغ سغر تر تړه ایماتتهپوسو کې تاسو متااس وایي نغې متامنګه چلی ای چې لوکې بځو غړه چړې وته ت کدو الله دا متا ده او تا ټولو مدی لوړکو کې مو مردی لورکو ځالګ متاول حیادنیا دا ټولا څ د ژونده دنیایا اللہ پسندا لگے حسن المعاب بہتر زاد اپسے دے ترغیب ور کی اخرت دا قل ورتویا او نبی خبر موم خبردار قوم تا ستا بے خیری من زالکم پڑے بہتر سرا دغنا دغ فری دے مڑا دنیا جاخو کن خطی بہتر شے تخیمات للذین اتقوا دپاردا گسانو اتقوا چہرے دل لدا اللہ نا اتقوا جزاء سات الذ شرک نا ان در بسم درف د دووکې جنناتون باغچی بئ بې بلان دغې نهوللی خاریدي نه پیا میں شوی په دی کې ازواجمون متورتون او بیاې به پا کې وریضوانو من الله او ضا منتاب د الله طرفنا نه الله به جنتیان تو وي جنتیان ستااسونه پو خللای رازیما من الله او ضا منتیاب د الله طرفنا نه والله هو اللله تعالله بسون ملی د دو کې د په داسې بندگانو الله ما ته دا بندگان معلوم دي جنت لوواله چې دي دا زه جنما ژمه اوس د هغې او سب بهیانې تشری بې صفات دی وسې پتونونه دالیله دناګسان یقولونه چی رب بهنا زمون ربا ان نه نه یقین منږ آمن نه ایمان را وړلی په غفللهنا بخنو کې مونږته د جمونو دنیا کې په خپلو ګونو ندمیم کږ الله شرکیات بیدات من پریخوری تا ترحلو وقینا عذاب النار او بچ کی من دا عذاب دورنا اسوابی ریننا صبر کون کیدی سی پت صبر صبر بکئی تکلیب موسیبت برازی صبر بکئی پنیکو بزان صبری قرآن تبناسی صبر بکئی پروجه بزان صبری او دا گناون نبا صبر کئی گناون او پریدی وصادقینا او رشتیاوی اون والقانتين تابدار از الله والمنفقين او مال لگون کړي والمستغفرين بالاسار او بخنه وختونه کړي په وخت د سبا کې 4 بانګي اسار د شپې اخیر توي سهر ما الوقت قبلت للفجر د سبا را ختمه مخکې چې کم وخت دي هغه ته لکی سهر والمستغفرين بالاسار او بخنه واړي بلاสาร د شپه پاخير کې پاخير د شپه کې بلا سا پاخير د شپه کې صبح صادق ته نه زی بانګ وي اګه ته نه زی وقته سوې سحر سهريا اورې پېشمني ته سهريا وي درو پېشمنوړي د زرګدام د شپه پاخير کې خوري نو بخنه غوړي د الله نه چې صادې ذکر کړ دي رحيم الله حضرت شیخ شاہپور نشرمجدان کی غاشا نقل کر دی اگوی اما شبو پشت از عبادت دوتا اما شب پشت عبادت دی دوتا سحر جسم اشرمی بر پشت پا ویټولش پا ملایخ په لا په عبادت کې سړې کړه ملای ما کړه سحر جسم اشرمی بر پشت دی پا چې سار شو نو سترګې د شترم نه بخپو باندې اې دي کټګوري چې الله ماستا بندگی و نکړه دا د دی په ټوله شپه ځان سړېږي خدابانوې چې هم چو غري نهستو کویم نو زېما دې هزار د جنت زېما دې وای مایس نه نکړي عبادت ساره مكن نظرکم هر چه کر دعای صبح غایې کر دو د شپې د اخر بندگی کومه غنا وس وخت رمضان دې پېشمنې دی کو نو په عبادت کوه الله ترجو کا کیا هرڅ کرم د دعاګاې صبحګاې کردو, دعا صبح کردو سچې کئ د شاعربان دعاګانې کوي چې الله نه غواړي درکې ما جو برارد اذ به شماني حنينه عرش لرد اذ انين المذيبين کله چې هغه آر پریشان ارګې کوي او جړه کوي الله تا نو د الله عرش زردت اگر آتی چې الله پاک ها دجی چرینا د ظفریانا جنیا غو جوش گیر ازیه او الله والا حاجتونو پورا کای ول مستغفری نبی لاسا او باخنه واڑی اپ اخر دوش اول باب کی مسلہ توحید او شوبه اول جواب شو چدا دمو دشاه یادونه اوس دیم باب کې بیا مسلہ توحید راخلی او باغي درې دلیل سره سمره توحید نہ شید الله بیان کړی ده الله د سبهانی کړدې انه <مترجم> لا <سلام> اله الا هو د دې مثله چې لا اله نشته لا يقدر نفود ونقصان الا هو مگر <مترجم> يو الله ده الله دې بيان کړی چې کارساز يو دي حاجت <مترجم> روا يو دي والملائكه تو او بيان کړلې ملائكو او اولو العلم او بیان کړلې علما او علما د بيان کړې چې الله يو دي معلومه شوه چې اغه علم با چې اغه دا بيان کړي چې لا اله د توحید مسله نا بیان نه چې توحید مسله نه بیان هغه اولیلم نه ده از به ځان ته مولا وی او رې کنه د د مولا وی له قابلیت نه ده د عالم موایته مسله توحید نه بیان نه زکه د مسله توحید بیان چا کړل اولیلم علماء کړل دریم دریل قائمم بالقسم دا قائمن یا حالذ لفظ ظالانا یا حال دا ہوا نا. دی حالذ هونا او یا منسوب دی بنا بر متحه قائما بالقسط ها متصيد به انصاف متصيد به انصاف دا شهادت دا دی انصاف شهادت یا قائما ها لل بالقسط مقيما للعدل و درون کې دا دین انصاف دا دین انصاف و درون کې دا دي څنګه قاعده چې دا دین دی انصاف قاعده چې الله لوګن له شه بند بندوګن له شي مذاری دغت وجه کړلا قائمم بالقسط متصف دې په انصاف یا قائمم ان بالقسط مقیمان دې عدالت و درونه کې دینصاف لا داود رون کې دینصاف ته دا گوې دې چې د انصاف کې پیدا کو چې دا الله کله اور او دا بنده حق بندر اور کې لا اله الا هو نيسته لا يردنه بود نو نقصان مگر یو الله ضرور دې حکمتونه والا اوس د غې د شوی جواب کوي تا سو زمن کتابونو کې منلار راغلل د 10 د بهغااتو دی دا خو د ناکاره میانو یو دستور دی چې هغوی په کتابونو کې دا شرقیات او بداد د نه کوي او په خلکو باندې خلړه راولی او خلکو باند باه وی ه زه کې دا کوئ مشرقینو د شرک په خورورو کې کتابونه لیکنی هغلیلی مختلف نومون ی خورری نی دا خود دا اولیو سره نه ده. دا خو سری دا خو پلان کې دا خو پلان کې ده پدې منه عوام خلک بشک او د قرانې لری کې متنفرېږي دا د مولیا نو دسته اساسو کتابونه کې کړل مدو مده کې کې ان دینا انزل الاسلام بشکا موتبر دین پسند الله کې الاسلام اسلام دې او په اسلام کې خدای نش ته چې صالح سلام سره کارساز دي وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اخْتِلَافَ نَدَكَړا غسان او تل کتاب جوړ کړ شي د کتاب وګوره اختلاف سو کوي او تل کتاب د کتاب خوان چې مولای کتاب ولور کړ شي کتابین د خلاف کوي او خلاف نه ډېکړې خلاف کله کوي الا من ما جاءهم لیلم مخ اختلاف نه ډېکړې مولیانو مگر پس دا غيچ راغلی وديو ته بووا استلا بھی پس دفوینه کړل خور د په دولي دا, دا مساله حق ده بیا خلاف کئ دا خلاف ولې کئ مولاد پس دفوینه خلاف ولې کئ د دین مې انده چې دین خراب نشیننه نا بغي هم بینم دوه عزت نه پمن دیو کې دا ول کې چر نه راغله دما سلوکړه خلګو چې دون غټ پټ مولا د نشو کوله دې وجنه خلاف یو کې بغي هم بینم دوه عزت نه پمن دیو کې نومه یک فور بیات الله چا چې انکار وکړو په درې الله د توحید درې بیان شو دی نه مني پاین الله به سک الله تعالی سرولې صاحب زری صاحب كون کېله پاین جو کا صداقت در رسول ک خلک خلاف کئ موليان دي خلاف کئ کئ وکنا ته ما لې گلې ته حق بیان کړل خلکو ته چې څوک سامرګري شو کامیاب شو پاین جو کا بسګه جګړه وکړ تا سره پکل وایا اسلام ته غاړ می خوږه اسلم تو اخودې نه ما وجیا گردن خپل اسلم تو وجیا اخودې میده گردن خپل لله الله تا ومني تبعن هغه چې ما بصیروان دي ومني تبعن داتو دې پټوباني اسلم تو ومني تبعن گردن یې خوده نه او هغه چې اخودې دې چې ما بصیروان دي ذو زمام الغری الله د حکم تابع ز او زما د جماعت مرګري منګ د الله توحید تابعو اسلم توجیا اخوري می دا غاړه خپل ليله الله ته منیت تابع او غاړه خو چا چې ما بس روان دي ما هم الله ته غاړه خو ځاګه زما مرګرو می خوړیا منیت تابع عادت په توبان دي دا استملان دي وا اسلم منیت تابع او غاړه خو ځاګه چا چې ما بس روان دي ویا گسانو تا جوګر شهی کتاب ال او ابیان تعرب وتا مولیا نو تویا او نور عوام تویا اسلمتم اتاسو غاډی خویدا د دې مسلی تو غاډی خویدا چې الله لا اله الا الله شالله او دې نو فین اسلمو کدیو غاډه کې خدا په کلی ته نلاری نو لا ر بیا موندا و ان توللو کدی مخواړو فین ما لیکل بلاغ رسول وګړو ہدایت دانش ګولای اوره با دینه جوړوي د مولا قران بیانې سوه کې جوړ کوه الګې جوړول دمولا کار ده الله خپل پیغمبر ته وای تاسا د بیان رسومه خواړو غوینه مالې گلبلا تاسه بزیو ماج رسول او د مولا کار رسول ني مړا مولا په ہدایت منسونې شه راځه بل چا کار ده انک لا تاج منحبطا ولكن الله یادی مشاء والله را وستون کړه تعالی دے وکل الیدین او تل کتاب او یا گسان او تا جوړ کړی شی کتاب ولومین و ان تول او وین مالکل برا والله بصیر بالعباد الا الیدون کے بندگان استغفیر چې ستا خلاف کوي او توحید نه اوړي او نیکان او خلق او نقصان او نو تفیض عذاب ور او نیکان له تشجیه ور چې کلک سے عبادت ور پدی مسلوت اسولم راضی توحید باندے خدا مر گوساسو د کامیابی دادو ابس او ظلم گنی یو طرف تو تخفیف دے منکرین دا پار بل طرف تو تشیید مومنان دا پار دعوان ذکر کی اتی ان الذین یکنا کا سان یک پورا بیات اللہ جکفر کے بیات اللہ و یطول او بغیر حق بے جرمنا مخی من تفسیر کرے حق حق پہ گنو مانو ریو مانو جرم. بغیر حق بغیر د جرم نه دانو چ انبيا بغیر د حق نه ويني ول انبيا په حق موج لیکیږي نه دلته د حق معنی جرم دي او ويني بغیر د جرم نه ويقتلون الذين اويني غسان يا امرون بالقسم چوکم کوي په توحید او ګوره چې د توحید وینا کې تاب خلق مړ کوي تاب خلق وحید تاب خلق ټکای او تا ته به دې دا وي دابار نه غني دابخل فخر غني دا بخبله کامیابی گرنی ولی انبیاء المسلام دقشان تیوالی شوی نی انبیاء المسلام پا دیمه سلمان امرا شوی نی اشد البلاء الانبیاء ثم مل امسل فلمسل زیاد تکلیفون پا انبیاء راگل نی اغید جسور نیزی کی دون تکلیفون برداش کئی بیا من الناس دخلقنا فبشیرهم زیر اول ورکا بیعذابین علیم دا دریس دا کانی یو فبشیرهم بیعذابین علیم او ظیم اولا الذينا عبيت عملهم دا قساندي چې بربا عمل نه ديو په دنیاو پرت ک او درم ومالله هم مننا سريننا نشتهدي زار دایان دا درې دګانې یدګ کړي ځکه کارون درې کړی یو کارې سکړو ی فورونه بیاات الله کار کړړ ظیم کارې سکړ بغیر حق انبي ووجون. دریم کاری سکڑیو ویقتولون الذین امورن بالقسم مؤمنان وجلیو نالوی تا دری کارکڑیو زما دری سزاگانی وورا یو وبشیرون بیعذابن علیم زیر والاور کبازاو دردنا آکو دیم اولائک اللذین دا آکسان جی حبیتوت آمالوم بربادی دیاملن منز روجے کار نکی کتے منز روجے دی برباد دی پی دنیا والا آخرہ پا دنیا و باخرت کی ہیں وما او درم وما لهم من نازلين نبی یود پاریندا جان زماز عذاب نو سوک غریب نه اخلاص نگی اس خباسد جگر ک دناکار مولیان دناکار مولا د خباسد چه قران نو دول کئ د حق نو دول کی. سنت نو دول کئ یهود بم ناکار مولیان قیامت پور کئ مخیمات وسیلو شاول الله سیارفوزل ک اتلسه ما صفحه ذکر کی. وشي طتهان موزه جر یودی ف زور اعللهلهو الله دنې تووبونه دنیا بددين که د یو د نهمونګورې ناکاره میان دي د ناکاره ملا سنخه ده دن, دن دنیا غونډولو ې جوورکرله په جن دنیا غونډی دن دا نه کې چې د الله جن مخلوک توه سې مخلوې پوهې تی تو چې وړشي دا نسیو من کتابسیصد د کتاب مولا خو کتاب په سر س ویللی دي. کار تجو سد یہ دعا ہونا الہ کتاب اللہ ہوڑا بلے شدیو دا اللہ کتاب تا لہ کو بینم جی بے سرو شدیو مینس کے ثم يتولى فريق من بیاوری اور دلاد جو نا وہم مرضون او ذی امش مخرون کی دی ہاں جملے اس میں دا پارہ استمرار ذی امش مخرون کی دا جو کار دے دا قران نو ذل گئی دا اللہ حکم تا گردن نہیں دی ذلکذا بیان نو پسوځي چېږي قال وی لنتمسن النار چې وبنه لګي څنګه سره ونه الا ايام معدودات مگر ورځې د شمیر زده یو او سورځيني د ګنافو اندازه به کړیږي او جنت ته ځو وغرهم دوکه کې شو لیږي ولرې په دیني په دیند کې ما كان يفترون هغه چې دوی جوړ ځان له درو جوړ کړل هغه ته دین اوس تفیيف ذکر کوي فکای فانو سرنگی ویدیو حال ازا جمعنام کلچه جمکم دیو زران لیو من پا غورس کے لار وفی شنشتہ اشتک پاکیم اوفیت کل نفسین پورا بورکڑی شہریون سماکا ثبت بدلد آگی چکڑی دی کې او هم لا یزلمون او بدیوبا ظلمونشیم ظلم پونشیم قیامت کے ولی بدلو ارکوم نیکان لدہ نیکائی او بدان لدہ بدائی جانم اُس درین باب کی بیا مسئلہ تو حضی کر کے اُفاقِ